درغه اسلامین بیر سبق شریف زله نوشهرا کی کرطات سره ملانی تدین الهبا هر کس جنه کاری او د نختانی کې سپی تاسو ته پجی دکان کې تر لاسه عدنان چې دی دا یې مشتم نکره نبی اسلام مبارک دا ول کتاب العربی المبین دا قران یې زم دی دا کتاب دی په عربی مبینا او بل عربی مسند دا دا لغت چې دی د قحطان بری باستان چې دین دا امریکه د یمن خلکو دی د دې وجنې یمن خلکو ته بنی قحطان وې قاضي بریزاوی او زه کې دې خبره ته اشاره نو عربي په څشمش یو عربي مبین نه او بل عربي مس نو عربي مبین د لغت تا عدنان دی شهادت نام چې لیکنا دا نیک او یوشتم نیک درخ صلا مبارک شي پیغمبر علی السلام ټول خاناتان ته بونی عدنان وي قریش وته دا, دا عربي مبینه ده او بل عربي مسند ده دا, دا لغت ته دی د دې وجه د یمن خلکو ته بنی قحطان وي لو قران کریم په کم را دی نازل دی طاره به مبینا که طاره به مشندا طاره به مبینا لکه قران کریم کزه په دې به لسان عربی مبین مزله به لسان ادی مبین دی نازل شو دی په جبه عربی مبینا باندې نه طاره به مشندا یو ټکي دا شو د قران عظیم په تعریف کې ماتا استوی چې سلورم خبره په مقدمه کې اعجاز القرآن نو اعجاز چې د کنا چې دا اعجاز دا لکه د مقدمه سلورم خبره د دیو جنا باز حضراتو تاریخ د تا قران عظیم دا شکړې دي لکه پرم له تاریخ کړې دي بلکې دونی کړې دي ندادرین تاریف شودا بزرولی نور تاریف کنم لار ارجات دی هو الكتاب العربی المبین المنزل على رسول النبی الكریم جنازل قیشوی دی فجناب محمد رسول اللہ موانده منزل چریم کنا لگ لگ نازل شوی دی جمهور علماء فتی دی چا قرآن ازیم نزول جده نو دا دوه قسمه ده او دا جه دلوح محفوظنا بیت العزت راغل ده پا یووار یاد بار باك یو زلبان راغل ده جملة واحدة دا جه کم دیکنا دا پشپد لیلت القدر راغل ده نانزلناه فی لیلت القدر بابي فال جدينو دا تدريج دا سدي دا جملة واحدة دي انا انزلنا همو بابي فال دينو دا جملة واحدة دا غلدي دا منزل على رسول الناتك تاتذين جدلتا لبز منزل ندي بلك منزل دي المنزل دي المنزل ندي دا لبزه طالبان باندې دغه تلفوسکي خودي حقیقت ته دې اټزام پويک. الان نزل علی رسولنا النبی الكريم او بیا چې دې کنه د بیتو نه پیغمبر علیه السلام تا په قدر د ضرورت او په حسب د واقعي او حوادثه پیغمبر علیه السلام ته پروشوي دی په دیرش کال کې دا سده دامن نزل دی دا منزلدی او په مزه مزبان حضرت مبارک صلی الله علیه وسلم ته لګ لګ راغلی دی ایمان تخریدی نه راځي رحمت الله علی تفسیری کبیر کی وی دی چې دا پیغمبر علیہ السلام ته قرآن شریف او په مزه مزه تعلق لګ لګ راغلی دی موسی علیہ السلام ته تورات مبارک په یو واره ورکلی شو او دا تعلق لګ لګ راغلی دی دې حکمت دا نکات کاځ باندې وقودی مقصرین وی دي چې دا په مزه مزه زکر هغه دي چې پیغمبر علی السلام, السلام امی دی. او سلام هم دي او په خلاب ته موسی علی السلام موسی علی السلام مبارک تعلیم یافته انسان دی چې کوم دی ناغت په یو غاره شو حضرت مبارک هم دي نو کده ته په یو غاره ورکړي نو د دی یاد اول حضرت مبارک تا دیو دوشوارو دوی موجه اگر دا لکلی دا چا قرآن زوی مبارک که پیووار را غلی وی پومت پر طول احکام پورن لازم وی نو دا با پومت ما نی دوشواری را غلی وی دوی موجه اگر دا لکلی دا چا نبیل اسلام مبارک تا دخت القوم نا دیلوی تکالی پرسیدل او سخزر علمو ترسیدل ٹوکی و پرکولی ارسنگا ٹوکی و پرکولی دغلا داغ پی لگولی دی قرآن عزیم کی برازی چی حضرت دغلا داغ لگی نو دا چی دی نو لگ, لگ شو نو جبلیل برا تا او وحی در اولیلانو پا دی بانگا دا قلب اتحر تسلی کے دلان انته یو تر په قوم باندې سپکتی خو په خدا ګران دي کنه هغه کړي ګور چې ابن وایل چې حضرت عاص دابغوی د ابن عاص والد چې والد نو دی چې کوم دی نو حضرت مبارک کو زی چې وپات شنو خلکو ته ویل ان کتا چا سره خبرې کولی یره وی دی دوم بری د شره خبرې ګور دی دم بریده صاحب خبرې کوله وی دې سپیر سره مې خبرې کولې په هغه وخت کې د حضرت مبارک زوی مبارک وفات شو نظر ته سلام پر راغی ان اعطینا الکاوثر وصلی للربک وان حر ان شانک هول ابتر دا تاسو سره چګوس کوي مې دې سپیره دی جاسم بن وائل دی حاگر چې وی صحابیدی چې دی لوقدر فاتح تم سر دین مسی عبد الله ابن عامر دی او ان جلیل القدر صحابیدی او دی ظالم ده قشید نو له حاضر دی او جناز نو وی اتویږي امام تخرو دین راضي وي یو شدالک لگ نازل شو چې قلبات هر ته تسلی راشي د نسبته به په عادت مغشتا قلبات هر ته د باندې یږي تسلی ورک نو لګلګ زګنا دل شوي ست فکر کوه دا د جمهور قول دی او بعض زمونږه ساتځو بری جنا قران شریف دې کرته نا دل شوي دي دې کرته نا دل دي یو نازل دی ته خدای پاک د ترت مالو ش محفوظ تا دا لوح محفوظ ده بیت لی عزت ته او چې د اسمانه دنیا کې د خانقاه بي پسمت باندې د باردا او بید بیت العزتنا نقل بیت هر طرح غلی دی په دیر شکا لکی و پا دیر که بیا اول مو لکلی دی چه وحی چه دا اغدا اغدا چه بخاری مبارک کرا دی دی اول وحی بالکل چه اولیت حقیقی دی یو اولیت ایزا پی دی بل اولیت حقیقی چه اتحاصل دی نو اغدا یا حضرت عاشبی و مبارک فرمایشنبی د اسلام مبارک په ابتداء کې دغه لږه عبادت په کو علماو د لیک دی چې د دی پدین اسماعیل علیه السلام به عبادت کوو تحقیق وزدار دی چې د پ سبانې د قبل النبوت عبادت کوو په دین د حضرت اسماعیل علیه السلام ودي هغه چې کوم شول پاتې شویو ورو پاتې شویو باګه پا عمل کوو او بیا ناگانا نبی علیہ السلام تغزان نوال خوخ را ری حب بیلیه الخلا رواه البخاری او بیا چیریم آگا حضرت مبارک غاری حیرات اللہ لہو پا گئی کی عبادت کو مشغول بہو پا ذکر و پا فکر کی حضرت مبارک فا خبال فرمائی چی ماتا یو ملک را گئی او زیوری ولما ماتاوی اقراع حضرت ایما به چې مانبه قارئین زغخلصټر کې نایمو ویارزوري ولما او زور ایراکه دا شزور ایراکه چې ما تډی را سختي ورسېدا لیدیا ماته وی چې اقرا په ما وی چې مانبه قارئین قدم کرتی زور راک ما او تбяم وی چې مانبه قارئین پدریم کرتی زور راک او ماته وی چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا نزول دي تاولية تا حقيقية ثابت دمرا مقدار داولية دا حقيقية دي هذا دينا نصد دريك على بيها وحي بنشلا وبا ناشنا واقعات تير شوية کله به دې غرته بره وخت یدمې دې نه زان غړو ما چې ما تک موحید راغلی و دا غلی بل نه خو چې دا نقصان لا غي کدا سږه راځه او لیو ته دغه خبرې پیخي نه عمل نه کوې تښتاره شوې نه تدخلي پیغمبر ته صبر کوا دې کیسه خبر دې خدای ته خدمتونه شوې کی پیغمبران هم پیپی د جبرئیل هم پیپی په خدمتونه د خدای لې چې دهان و دې ته د فتره وحي دا خاص فطرتی یو فطرتی وبل فطرتی نه دغه اراج انشاء الله شپږه مبارک دی دا زمانګر فطرتی واحده او عاشی پرباي چې د دین او شتوره کال شو بیا حضرت مبارک ته وشور وشوا او ناشپڅه تا نه پسی یکی بادي ګرهه وښور نو له حاضر دی و جنا د ادم بخاري مبارک خلا سما تاسو ته وي نو دا چې دې کنا دا په دې په تدریش کاله کې چې دغه زماموږ سره کې نو دې لشکاله کې مبارک حضرت مبارک ته دا وړاندې ولې چاته راځه او په دا نو دا ترتیب چې دې کنه دا اعتبار را حضرات نو مارته وی چې قران الزی مبارک چې هو هول کتاب العربی المبین المنزل على رسول النبي الکریم چنازشوی دی پر حضرت مبارک پان دی اچا نبی و کریم دی پیغمبر دی و معزز دی المعجز دقا دی را غیلی چه گورا منو بی ایجانز و نو اگر تاریب کی دا تکی رولی دی تکر تکر تکر تکر کر کی مختی تیر شو بوٹی کی مختی تیر شو خبر نو دې چې دې المعجز د دریم سپت قرآني زم دې چې معجز دي معجز څه څه دا شغل اسم فاعل ده د بعد یې فان اعجز یوجزو اراجان معجز چې کوم دې نو سمانه بنده لا عاجزه د مقابلینا معجز څه ده اسم فاعل ده بندلا اجازه کول کی د مقابلې نه چل د مقابله څوک نشو الموجز دیوار خبر رکو بل دی ورک خیر خبره پم بل صفت دی چې المتحد به چې اعلان د مقابله ورکړي شوب قرآنيږي دا څلورم صفت دی المتحد به چې تحدي په د باندې شو اعلان د مقابله ورکړي شو سلور قسم اعلان شول دي اعلان سلور قسم شو او د یو اعلان جواب چا اړک دي علاجو منا hazardous تروازه قیامت پور بیسټو کول نكي اول چیرې اعلان خدا پاکو کو چتا شو مقابله د ټو قران یزوی مو کوي سورته بني اسرائيل کراغلي دي جسو او قل لئن اجتماعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمسئه ولو كان بعضهم لبعض هئیه را او ده ده انس والجن مقدم ده او ارده اکی جن وره مقدم ده ده ولی او پچاپکا ندا زکا انسان تا دلغتا و فساخت کے دیر پورتا ده زکا ده مقدم شروع ده قرآن ازیم پتا ده لاغر اخو منگا چه سر پی کرزنو مور پا دیکی کنا قل لئنیج تماتیل انسو والجننو علان یأتو بمثل حاذا القرآن لا یأتونا بمثل ولو کان بعض خم لبعض ان وحیرا مقابل دا اعلام شو چه مقابل دا طول قرآن شریفو گئی چه دا چه جواب ورنکو خلق چپا تیشو طول عرب چه دینو چپا تیشو ویس نبیان وارش کب دینو گئے کے سو اعلان شو پا سورت حود مبارک کی چی فعتو بی عشری سواری مثلی ہی مخترعات بس را تاسو لس سورتو نا جوڑ گئی بیا لس سورتو نمقاولو نشوہ چا جوا پر نکو بیا پا سورت یونس مبارک کی دریم اعلان دا جې فاتو به سورت مثلی فاتو دا دنده کوي یاد لرئ چې دوه په کله شهادت اعلان دي په سورت یونس کې مکی سورت ده مکی صورت ته غوړ ځان پېکا غوري اعلان نشو بیا جواب ورنکو اخیری اعلان په سورت بقر کې راغلی چې مدني دي چې د مکی نه په کله نازل دي زان په پیک مو خو دې یو ټول رسړي دا بول وړه کوي د دې د پوری موډي هغه په پتا پوښي زه دې د فرزان مورکړی او دا وډ او زهري یو دا چې کلی ټول شپو دی او په دا سره راپاسي جمنتی شوي هغه په پتا پوښي چې دا دا خلکو خبرې نه ديږي فردا خوشاله او عرفه سنکو یې چې ټول شپو دې دا جمن موزوي رحمت الله علیه او کې دي چې چې ځکه ایمان شافی صد د خبره سي بيو د ایمان اعظم خبره نويسي اند دا سره کنه ملي حاضر دی جنا د قشیدی غاب مدته د دان سره بسيج د کی د سنشت کول دي باسي عمر د تیر کیو به بمقده کی اتر متر چتقر سي د قشيبه تي و شي له جنا حضرات دغه چره کنه س خبره ما کول <سؤال> هذا هو آخر إعلان هذا في سورة بقر كما قالت قل إن كنتم في ربما ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مسلوية علماء لكي دي سورة نكي ردا دي سورة ندي بسورة نكي ردا دا تنكير و دا تنوين براه تقليل دي يوركو تي سورة جوة ورکوتی صورتنا صورت دارد وک. اگر نهول نکدای سرده دین چدی په صحاحت کی او په بلاافت کی پینتهاو ولا عادی مقابله نو المتحد به سلور قسم اعلان شوې دي د پد کترتیب سره یاد نل اچھا یې مقابله وکړي بل صفه قران عظیم مبارک دی الحاوی للفظ والمانا چدې احاده کړي د پنځه په سوپمانه خو سامې دي و هو اسم للنظم والمعنا جميع ان في قول عامه العلماء هو صحیحه من مذهب ابي حنيفه دا خو سامې عبارت دي سامين په پټن کې یاد کړو چې په وړاندې باندې له جنا دا چې سدیاله کدا الحاوی للفظ والمانا جميعا انچ دې دیح د هټه کړي د پلبزو معنا یوازې د لفظوم ندي یوازې د معنا نوم ندي نو پلبز د قران یزیم پورې علمای تپت زاري مختصلمانه کې وی دي چې پلبز د قران یزیم پورې اعجاز متعلق پ معنا پورې احکام متعلق ندی عبارت ای اسم د لفظ ندی نه د معنا حدیث پی بلکې د لفظ او د معنا ځواله لفظ پرې سمو تعالق تي اعجاز چې ټول مخلوق عاجزه کده مقابله نه او ته معنا پرې سمو احکام متعلق دي نو اسم د پاره د لفظ او د معنا ځواله بل صفته دی المقروء المقروء علی یار ورشه دا قران ی مبارک او دا کتاب لشتی شپجبو جمدل لسان دا په جبو باندې خلق للی بل شپتی دی المحفوظ پی صدور چې دا په ان علی زوی مبارک دنه محفوظ دی په شنو د خلقو کې بل فواتم بیناتم پی صدور الذین اوتول علم علم مدققه چې قران لیم په شنو کې پروت دی نرا قران شريپو مكاتوي اوتله علم نرو مپتوس دي دي <تصفح> تبل دي المكتوب في الصحف والزبور جمپتودي صحفكي او زبوروكي زبور جماده او زبور مقرد دي داو دا ما ترستويچ ايجاز القران دین رستووالی چې طریقه د اعجاز سره دی دا به راو نو مګه خبره سرهبنا متعال تکا چې اعجاز سره دی نو باجه حضرات و مبارک و فرمایلی چې ترې طریقه د اعجاز چې دی اعلان بالمغیبات ان اعلان بالمغیبات دا طریقو اعجاز دی اعلان بالمغيبات او چې د پټو خبر ورکړي لیکن دا د ترې کده ایجاد چې شاه ویلې ده علت ده لا سینن ول اعلان بالمغيبات په تورات او په انجیل کې مشته او سره دینه چې معجزه نه ده انجیل او تورات معجزه ده د مصحف سره مو د اشاره سره هرور تورات معجزه ده کوم معجزه ونه وي او شوی وي انجیل معجزه نه انجیل خو معجزه نه و تورات او معجزانه نه ده د موسی علی السلام معجزې نه اخنوري دي تورات او معجزانه نه ده نو دا خبره چې چا کړی دي چې کل اعجاز څه شي دي اعلان بالمغيبه مغيبات دا شي نه ده ځکه چې اعلان بالمغيبات خو توراتو په ټولو آسماني کتابونو کې شته سره دنه چې معجزې یوه نه ده کنه په آسماني کتابونو کې خو څه ده باټو خو معجزې نه بلکه سی خبر ادا دا, دا. چې طریق الاجاز سشه دي اعداد تعالی تعالی مخالفه طاقت مقابله نه دا زباندسته خبره دا جلالدین شیوتی رحمته الله علیه ویلي دي دا خبره ده وما که تشریح د مقدمه ګورم ا د درو شوط په شیلونه لاونه کړی دا د مشارک ات کنه ځبزه سروي یا دني دا ګران کار دا دا مقدمی دا مقدمی دی ګوري او دغه د مقدمي جو بعضو خوکمن پکې بعضو مقدمي دی د کلی دی, دی, دی کنه فرونه هغه مرګي نورو چاکه حواله نشته چاکه س کمزوري خبري پکې دي د رزیا ته کمزوري باید کی حواله تسنن نشي چې حواله ني نو کومه قبل واخه خوشاله کمزوري لҳаزر دی و جناب دا چې کم دینوږي کې صدې تقریبا کوز او دری بسې خبره ده چې طریق کل اعجاز هغه دا چې الله مخالف تا تا قد تقابلین ورکی قدرت تقابلین ورکی بس نه ورکی والله پلاسې کلام ده ته پیشی لҳаزر دی و جره قبلمو دا داشې شو دا اېجاز او طریق الاېجاز او خیر هدف مقابل کې چټټه جوشي وې مصالحم تر کذاب دا نه مې دا حضرت مبارک په زمانہ کې پرمې ته تاټوبې او دوم چې کم دی نو په د دې مصالحم تر په زمانہ کې زنانه و سجی نامه و سجی اغه د ودانې بوت کول و نو بیا دغه دا وه تر مصالحم تر کذاب زکات یو قران زین دی یو د خلقو وحیدا ناقصجی ته خبر ورو لیک مسالمت تنبیی وی او زه موسته بحث منازری وی ټک هو دغه تو وی وی تم خپل قوم را ول عظم هم را ولمه پس شرایف په پکې لګو یا بیا غ قوم را ولږي د سجی ته وی چې دې بختی سنعم چاته پی غبر سجی و تاویی چه کار دی او شکو یا زمان دا داود نبوت پاو چلیگی نو خلق پستا سو مون با پون تشتیش او یا لکا دا سر زنانه پا کی پیغم ترد او کون چلیگی کانا دیابم سو شخورت و شیشتی اما تا نبی او سری تاویی ویستا دا تا تا دا دی پتنه چه زبستا با دی بیان کما یا قسم دکر با دی بیان کما ازما پا د او ورستا بدی نه وای ما حج ورینو کو مزه کوي حج زمون مشورېږي نو د حضرت وجرې بیا هم څه وخت په حساس شي د پښتیک قوم مسر الله له ميدان تروبت یدل هغه وته چې شت بعدي جماعت په ملافاتو په خیمه کې یوازې بل دریم په پکینی نه هو تاسو یعنی یو څو په پکینی وي سیدا لا خيبت ورن مسالمه الكذاب تبيك الجميع يا خبرك والله تبيك يرد اذا سكت يزخ زناني ما بيت سريه تلع بي غلط ولا خبري سبحان الذي خلق الرجال رجاله والنساء انساء والرجال ذات ذكور دا دا او انسا ازات فروج ور رجل اذا ات خلا دخل و اذا اخرج خرجان دا پښوک کرا لږی دچدا خبر یو کلی سيجي پښوک کرا لږی اوس دا خبر نه ده خريک ک چې تر قیامت ته پوری پدي وحي تور یو خان دنهم بکم کداسه زمو پرې هم بالا کم تيږي کنا سقديح الفاضل سقديح الفاضل جي پښتو کې سري ترجمه میچکو باعلی هاندر دیوزینا دیو وحی دیجی یا روی زخو بطاو دیگا ما هدیر خطا ام بطا اخیمتی بس میکوشوا ما ملو برابر شوا صغره و کبره حدیو ستا کرورم بکیوشوا آل نتیزه لا ندر و تیخو آل دا برابر شو بس بیا صاحب شکن دیم چرا لنو نگو تاوی قوم تاوی چسنه چلو شو یا روی زخو پی وادو شو ما. وته وی مې وره نه باخت وی مګا وای نه غوښی دې کله چې راکم رته تاسو کوم دا څه پری کوم وی دا ګرځ دا دې کوم قوم چې زمما په غمبرې نو دا ښه حالت وی مې ما حرم سره وی دې تاسو خیال نو دا وړ لوی وی ما ته قوم وی چې تاسو ما ما سره مقرره کړې هغه وی ما هرچې کنا بس خا وی مؤذن لا بالله یو مؤذن نه وایي چې مؤذن را وسته بیا ځا مته چې مار مصلم تل سبا او د مشکټه موس قل په د ماپک ودا ته دې نو ګور تا د سدی د اجازه دیږي په دې دا اجازه د قران عظیم دا رسول دا صد قبیح الحفاظ دی ارجه مشه دې چې دې ویټ کې پی پی سیم دې هټولک ا تاسو ته ګرامر کې پته لګرګي چې ناګيبانین برابر دي او خیر دی مو بیا غتش سنگو دی د غتش مو بیا یعنی زما پولیس ټیک نه دی غوري ناشيب ټیک نه دی یال پازي مایجاز القرءان چې دینو زادہ شیدا خدای دین وروسته حضرات د وحی معنا لوګو کو چې قرءان یې زوین پکه موحنا غلدی دا بلا خبره دا سویمه شوات آجی ایجاز القرآن شو ترین کل ایجاز شو دا پنن سباکی او وقمانا دا وحی لغوی او مانا شرعی اقسام دا وحی دیتا شق اصر ضرورتی چطا تانا پا قوق کی میرمش او دیر اشت ضرورتی جی نا دا, دا وحی اولا موڈی ایر ما ناگانی کلی دیخو مشوری پاکی دویدی لغت کی ha. بس وقت دیکھی خبر اکو ما نالو ما ناشرعی دو وحی, ناشر وحی. اقسام ما بین دو وحی او دا قرآن کی نسبت پا ما بین دو وحی او دا قرآن کی نسبت سشعه دی باس راضا پا دنیا کے دو سجون چرازی ندار شمانت کتابونو کې وی دي چې دغه څو یا بحثه شریبی یا بحثه یا به مو خصوص وجیبی یا به عموم خصوص اطلاقی وی دا خبر دی نو د وحی او د قرآن طمادین کې کم نسبت دی نو ما تاسو له لږو به معنا چا کنه بس مشهور پکې د معنا غاني چه وحیستوهی الاشارت السریعه تو پا اشاره سریعه پا تنده سر اشاره کهوان دا لغوی معنه دا مشوره ودوه ما معنه چه دا الاعلام فی خفا علم چه خبره کهوان پت خبره کهوان الاعلام في خفاء ين في خفيه بعض في خفيه وبعض في في خفائين دير اي لا ما چاہتا قط خبرك اول إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور قرآن وحيدا طول قرآن وحيدا أو طول وحي قرآن ندي وحي بيو قرآن بني ها وحي بخام خايد شا قرآن وحي بخام خايد خاي. قلت حيوان فما دانك دا كم نسبته مخصوص مطلق هر انسان حیوان دی هر حیوان انسان ندی نو ټول وحی دا اره وحی قران ندی ول وحی دا کنه آشي نامه دا ناشوخه دانس په فلم بیان کو اقسام د وحی بیا بیانو بیا ته فکر کو وحی چې دنا بنا په مشور باندې سلوو قسمه وحی دا زموږ له تو وحی فطری وحی ایجادی وحی عرفانی وحی نبوت سلو قسم وحی راغلی دی وحی فتی دیتا ویو دا ار حیوان پزلکی داورا دا شا تب سنگ جنتی ری تب سنگ جنتی جی اور تب منافی سنگ حاصلی دمو زرراتونه وسیږان ځان ساتي چې په دې لفظ دا قرآن یې زمته اشاره کړې دي وا اوحا ربک ال نحلی انی تخذی من الجبال بیوتا دا, دا اوسب بحسم ربک الا اعلی الی خلق فسوا والذي قدر فهد دا قد الذي قدر الاشياء فهد او بیا یو واته طریقه د جونته رول خودلی د چتبسم له جونته ری دا جون یو وحی حیوانات ته هم چوي دا هغه څنګه تام شوی دا دا وحی فکری دی چې د پزنه کې خدای دا چولی را چې تبسم له جونته ری او بل وحی غیر نمبر چا وحی ایجادی دا ایجادی اقدار چې الله به انسان پزنه دا دار هچولی دی چتبناشنا ناشنا احشیا سنگ جوړه دمه بزیت عین قزاد کې د کلی دي چترمن وج پوری لا هغه کې لدی چې لا یومنا حذا سن یعنی مشالال وی دي چې ټول دماغ دښته انسان لا اوسه پر مستعمل شي وینه دي بلکې ایجادات پکیږي ویخلق ما لا تعلمون يعني دماغ مكمل مازغو أو عقل لإنسان طول مستعمل ندي سيهو يسفق مستعمل ذهل عموم مستعملين من المشارع نبابي في هذا سريب في خبر بوصر نكي هذا دور خبر بوصر نكي فإن هذا قائل نور ده سيزون وواله بنيني خبر بوصر نكي هذا إختلي لپن څارې بي نه خبره وسره کوي اګه به دا شته دماغ د استعامه د انسان مستعمل شبی لا نه دی عین قصعد کده اتمسکته به نه یل من پکې وخت یې کړی د خوندن قرض کاوی چې اوس په خپه ما یې ردی وو زمانه پکې ملت یې کړی دا کتابونه څو پیژلند چې موږ کوم ویلې دي یعنې په او څو نه شو په مدرسه کې ویل او نه په تعلیم پوي کېږي لهذا دلیل جنا خو خیر ته هدف پکشته په هدف د پېدی نه دا کول مشران ویلله نو له هازه دلیل دا شې دی دا وحي اجادي ده چې اشاره په قران یې زموږ کړې دی کلا نمد ها اولای او ها اولای من عطای ربک ومکان عطوا ربکم حضور ندی به کسری کا کا فرمی جات کلی شو مسلمان می جات کلی شو ماکانہ اطه پر ابد کا محظور ان احدن د ائچانا سنادا محظور ان د ممنوع ان د بلکی ارچاتا کی لا وحی فجی هی جادی وحی عرفانی دجی وحی عرفانی دا اولیاء اولیاء ته کی یینکان ته وحی عرفانی د فکر کوله د فارغه د خوشخبری د فارغه د تسلې د فارغه د بشارته او یو تو وحي راضي دا پدې کې علماء په خبرې کړی دا قاعده کتابونو کې دی علماء دوه خبرې کړي کدا کدا وحي چې په دزنه د اولیو کې کوم خبر راغلی دا کدا د جزيات او محسوسو تر تعلق نو دا کشفته اګه معنی غیر محسوسو سره تعلق نه دا الهام پوی نو کشاپم دا متصمد وحدیدی او کما وحدہ غیر طانی ګورې اكيد بد دی چې مطلقن او کنا چې ته ولي پیغمبر نه او ولي نشي پیغمبر کېدی پوی کې رازک لله حاضر دی و جنته دی او ک تعلق د معانی غیر محسوسه او سره دا بغیر محسوسه د معانی او صفت کاشفه دی او دا صفت کاشفه دی دا صفت مخصوصه نه نو هغه سړي د ته ملي کېږي الهام لکه قران زمته اشاره کړې دي وا اوحينا الی ام موسی وا اوحينا الی ام موسی ان ارضی فاذا خط علیہ فائقی فی الآیات مو مکمل آیات ته دا قانون د چې دی مکمل جدول پکار دی او چې ننګړ یادې مداسس پیره کاږي سپیره کاږي فَإِذَا خِبْتِي عَلَيْهِ فَاَرْكِهِ فِي الْيَمِّي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْضَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَعْلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ هذا هذا موسى عليه السلام مرخب يغمر مدى بل كي وليه الله هذا هذا هو تصليه بهذا وحده هذا كمه وحده جيه هذا فاني وحده هذه آيات مباركة قرآن الجيد يوم آيات تيه بها عجائبات مشتملة پدی کی دو اخبار دی دو پا کی صغید اخبار دی دو پا کی صغید نہیں او دو پا کی بشارت دی او دو پا کی پایتر امر دی د پا امر دی دو پا کی صغید اخبار دی دو پا کی صغید دوپاك سيغي دا عمر دي أو دوپاك سيغي دا سيغي دا بشارك دي تفكر كوي جي آغادار جي وأوحينا إلى أم موسى أن أردعي وأوحينا إلى أم موسى يوخبر سيغالي اخبار دا إلى أم موسى أن فایذا خفت عليه فالقيه في اليم دابل د امر شو او فایذا خفتي عليه دابل څه خبر چوم داسرهبل دې اخبار شو و وحينا الی ام موسی نبی فایذا خفتي عليه فالقيه في الیم ولا تخافي ولا تحزني دوار چګید نه هی او ان نار ذو هی لکی بشارت او وجا یلوه من المرسلین لپس ای یوا یاتې ام په سلو خبره مستملې پېږې دو څهګې د اخبار دو سيئه دو امر دو بشارتا او دو نحي ايو اياتي دا دا عربية دفارة دبل جوية دبل جوية دا كمال نشي كي ده نا ممكن خبره دجي دبل جوية دا كمال وشي ايش بخبئ شو لا لا دريم جدين النحي دا صدا صلو رم وحي دا نبوت دا وحي نبوت وحي الاعلامو بالشرق تويه الاعلام بالشرع پیغمبر تا خبر ور کول ده شریعت ور کول الاعلام بالشرع اعلام خبر ور کول خبر ور کول ده دین طالب وحی نبوچدا نو د ا د وکشما ده یو بل واسطه ده او بالواسطة تدرك القسمه او بلا واسطه تضق القسمه طوله شو طول بينز واحد انا بو ادق القسمه هل تقسيم سره بالواسطه بلا واسطه بالواسطه تدرك القسمه او بلا واسطه اولامي قسم بالوحي بالواسطي اواس كما واحده وحيس ولسواليده سوال الصلي سول يسلسل سلسلهتا لكن البخاري المبارك كما قال لي النبي پیغمبر الرسول عليه السلام يذدي مثل سلسله الجرس واحيانا يوحى لي مثل سلسله الجرس كما قال ابو ماعه وحي راتلام بشان ده آوازو ده جرسو ده تا وحی صولی وی صوادو نا دیقا او ما ده تا باب خودر طالبان صلصیدی وی نا جیو غره دحرجه ودحرجه ودحرجه تان صول صولی وصول صولی وصول او نا ده تا با دیبان لکن ده تا غری پیگی او بای مجرده چه دنیا که یو بناده بس یو بناده پا دنیا که رده یو بنا وحی صولی دې چې دا د جبرئیل خبري دی د نبی له سلام سره خو نبی سلام به جبرئیل لیدو نه نه به لیدو بنت دې دی دا باندې صلی الله علیه, علیه نبیه لیدو. لیدو؟ نبیه لیدو. سوال سوال او بها مچدا وحی ته مصلیدا فاطمه صلی الله علیها بشرن دا وحی ته مصلیدا تمصلي د ویل کې به جبرئیل السلام د انسان په شکل کې راغی او حضرت ته خبر وکول واحد او تقولو واحد او تقولو خبر بیگانه د دحیه تل کلبی ابن خلیفہ په شکل کې بارا او خبر د انسان په شکل کې بارا د مدید کې به جبرئیل کاری دو خو په ټول صورت نص د انسان په صورتو واحد تمصلیدا تمصلې ماته کېږي بها سیادت دریم قسم چدی وحی روئدا وحی روئتاوی هغه تاریخونو کړی دی هغه ورځ یادلار ماځه مثال امپیش کومو تاریخم کوم وحی اروی هغه دغه تووی چې جبرئیل علی سلام په ځلکی القاب وکړه لکه د حدیث کلاغلی دی ان روح القدس نفث فی روحی لمن طالبان ومن شرنب پاسات دا چه دیکنه مشادد دی که مقابف دیده مشادد دی اِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَّسَ تِي رَوْعِ اَنَّ نَفْسًا لَنْتَ مُتَحَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَقَ روح القدس لما تزلکی القاو کراچی او نفس پتردی پوری مرین ترکمی پوری چقبل روزی تعمہ کری دی اترسنه دی مولانا شاپری سیفا خودبوکی داتا کرا� دا تک فکر راغلی انه حلقه حدیث یاده خچ صدته بيچيغه به په یادو یاده طالب وګوري کتابت خوځه دا کتابت خوړل نکلي شو دي کتابت مقدمه کتابت خودو شته خبر دي کنه زمونږه به زما نه کېوري داشر تک خو دا طالباته معنا کېږي بیا یاد کانو بیا وس نو ګور هغه د او سو ان روح القدس نفس في روعي ان نفسا لن تموت تحت تستكمل رسقا نو داشكم دیکن قرآن عزيم پا کمی نازل دی پا وحی تمثلی یا پا وحی سلسلی نپا وحی روعی حالا تاینو کجئی دی پا وحی پا وحی سوال سولی پا نازل دی بازی پا سوال سولی او بازی پا تمثلی دی نپرو عیدوری نپرو عیداغی نپیوکا و لما اولی کلی دی چی پا وحی سوال سوالی که اکثر دعزابون دعومم صادق و بیانی وحی سوال سوالی که او دعزاب اکثر خواب اکثر بس دع خکم دع کل دی اکثر پا که دعزابون دعومم صادق بیان دی پوی دی وکی او په وحي دا اسوه یو تمه سږي کې د بشارتو بیان څرګند جنته یو دا کنه د جنته او د دنیا بشارتو دا وحي بالواسطه وحي بلا واسطه په دوه قسمه دا یو اقدا چې خدای پاک رب الجلال پوې حباندی پوې خبره دا پیغام سره خبري پیغمبر صرف ہوئی کې کی بلاواسی تی لکا سو لکا حضرت جناز محمد رسول اللہ صرف پا لولت المیاراج کی حامراش ہم حام کلام شو خبریو کڑی سو خبری کڑی دی ننو پی خدای پی جی حضرت دری نقل کڑی چما سر خبریو کڑی کمی پی زنگ زنگ رابان دی پر شو با دل مراجعات با دل مراجعات چته وو مسمنه بش پغم تراته هم سره سلامته واپس را 14 باراته 2 باراته 2 باراته 2 باراته تر دي جپینځه پاجو دا د ټکو المراجعت دا په باندې پرشو یو خبره شو ما خبره ده چې خواتین د سوره بقره امن الرسولو تننصرنا علی القوم الکافرین ټول ما تقدره دا خبره را سره چدا مابل چاته بل پی قمر تنګي ور کړې دا نظر کړ او دري خبر او غفر له امتي المقحماتي وغفر لئ امتي او خدای ماف کړې زمو امته ال زمو امته کړې ماف غد غنونا مقحمات معنا یي هدا قوم کې غد غنونا چدا خدای ته زمو امته بقي کله الله خو خيشي الله به بخشي دج شربه شرک نه غره کا او شرک هم چره نه شرک نه بکی ان اللہ اللہ الله الاه ان الله الاه لا يفر اين شرک به کو و او شرک الله نه ما کوي مراد د مشرک نه یو پر داسه کړ د خاصه مراد نه نهاندي کو پر نه دا چنه چې واه شرک نه ما کوي نه نه روا د کو فرمه کو خدا په بسره کې دي سیوا د کو فرمه سیوا د شرک دا دا وحی چې کوم دی بلا واسطه په خکدا او به مو وحی چې دا د بلا واسطه په خوپ کې را پیغمبر د خپل اوده دی حضرت مبارک فرمایلی دی او ټول قائدو کتابونو کې راغلی دی رؤیا الانبیاء وحیون چې خوپ د پیغمبرانو وحی دا په او دا خبره چې هغه نه یې اندیا لا فلمانی انی ازبحو کفنجر ما ذا ترا قال يا متفقد ما مرست تجدني ان شاء الله من استواجدي اكمه واحد وجه ده په خو کېده دا منامن ده دا منامن ده دا پیا کزت کې دا هم د وحي بلا واسطي مثال دی په دې دا مرد داک خیلی خبی پوشو اقسان دو وحی تو المکمل بیان حاو بلکم دکی دی خجم ددی و حس اعراب القرآن چه دا زور و زیر و پیش و دا قرآنلی دا شد و دا سری دا کم وخنری دا بیان لری تا پا زمانت حاضرت کی نشتہ پا زمانت صحابوں کی نشتہ بلکه حجاج ابن یوسفو تحقیق دار امام قرطبیلو کلی دی چه حجاج ابن یوسف راو لگه دو ولمائی راجمکلو او ارتعوی پده بانی زور زیرو پی شودا تیو لی که عرب آجم پده نپوری کی پیگن ایراند قرآن یزیم دی دا حجاج ابن یوسفی ساکفی الجاہر المشورو چه ترمی زکر آگلی دی چه ایک لاک بیس ایک لاغ بیس ازار چخوابا او تابعین دو پانش کریدی و لیکن او تردتا دا کارم کرید دا کارم کریدی چه دا احراب پا قرآن یزوی میلی کنید وی بیش کل ابراب برامرشو زورو زیرو پیشو پیجے رکوا نصب جرد او دا کننگی وقفو دا کننگی وصلو وی دا وصل دی دا وقف دی دا دا دا دی وی بیارا جمع شاید یو بلکارو کئید حجاج ابن وصفه دو وی را جمشه اندی چه بای اوبلا تیدا منتراش وی را ما تخبر را دا که دا کلمات و دا قرآن وولا معراب وولا که دا لوگ او کلمات تا قرآنی الحمدو که سو کلمی دی وعیت اللہ دو کلمی دی اللہ اور حمد دی ودہ بخیر کیا اللہ وی ان شاء الله تدافه نحمد کی برابر دی نحمد کی انتظار کوم خیر نو الله د وخت کړي دا اته پن نحمد ان شاء الله په تفصيل سره راضي چې الحمد سو کلي دی دوی کلي دی یو الف دی بل دی لله که سو کلي دی دن وی العالمین په سو کلي دا څه دا په قص دا کوم چې مونږ پټانل نحمد چې دی اته کوم کلی ویش مارلی اذا كان كذا لما تذكر خمسات من القران العظيم خبر راكي حجه الاسلام نطبق الكوي نغم زيد القمر له ديدي كي ها دي دي خبر ناغا چھ دے کنا سمیوی جی کلمات و دا کلمات و دا خبر راکے علماء چوشمار لی خبر و تورکو ویچ کلمات تا قرآن عزیم مبارک علماء لکلی دی تفسیر خازن و ابن کسیر وغیرہ تولو دا شادان سے ویدا قول دی تابیعی چدا چھ دی وعوی آزرہ سلور سوا یو کم دیش کلمات باس دادر دپا روایت نورم پاک اولماؤ خبر کری را وعو یا ذرا سلور سوا یو کم سلویخ کلمات وی بیاو یا تا دیشر مال خبر راکے حروب تا قرآن ازیم را تاو خیر اولماؤ تراولا جدلو حروب پیوش نا لکا پا الحمدوکی صدی پین لکا دووی پین دا حر پا دی پین دا حر دی دا سیدر پی پس نا پا دی باندی او دان یو شمارل سید خبری و تورکو ویرقور پیگی دادا آتوا ابن ایسان روایت تگوری راوییات لرا پیگی اگا دا ابن شادان قولو اگا دا ابن شادان قولو او دا دا او ثوی نه اسا قلد خبر په کې دی خبر په دی چې ول مو کړی شي حروف تکلمات حروف ته قران یم درې لکا سلوی خ زرا و سوا سلوی خر لکا سلوی خ وسوا سلوی خروج خپله ښه شکر دي ما ته یاد ورته خلک کوي شکر دي چې خبره ما نه لري شو دا یاد لري دا حفوا ابن اسافه وایي دا, دا, دا مږي درې لانکا سلوی خضرا وسوا او سلوی حربي پوهی نو دا اراده قران وزیمه او تعداد آیاتونو او دا, دا, دا, دا قران تعداد دا د حروف دا حاجی نیو څاکار کوي لکه د خبره الیخا ایران دا قران یزیم تعداد د کلماتو تعداد د حروف دا کا در دا درې وړه کار چاکندي حاجی نیو څاکلې د مقدمه کې درې خبره شوي دا خبره په واقع کې درې شوي خو خیر د احتساب لپاره یو ځای کومو وکنا چې تاسو ته شو دا مشکور لدی نوښت بل یو خبره کوم بس پرکو دا تا دادو د سورتی مدنی او مکی او تاریخ ته اره واحد مکی بس پکه کړو مکی شمال په کار دي چې سورتی مکی سودي او سورتی مدنی سودي سودي نه باستر آزا دان سوردی نو پا دیکی خبر اکوشی او تاریب تا مکی او دا مخکنه خبر چه مدنی سورتو نا سوردی یو درش یو درش مدنی او درعت یا مکی مرابر فی ولی تو سورتو نا دا قرآن افزین سوردی یو سلو پا دی پا اکسو سو دنه پیگه نزده که پختون کتابی او او کن دکا چایی دی آرد آزمون پی نیو او صور لسورتون دی پا قرآن یو جی مبارکی یو او صور لسورت دی آو پا دی یو دیر چی دی دا مدنی دی در اتیاما چی دی بدات بد آداد دی معلوم که نبا نخواب په سورته مکیه او مدنی کې د اولماو درې قول دي جلال الدین رحمت الله علیه الایتقان فی علوم القرآن کې ویل دي چې شخص ته تاریخ چې مکی دی ته وای چې د تمخ کې نازلی ارده کې چی وي ارده کې او مدنی دی ته وای چې رحجت نرسټو نازلی ارده کې چی وي نا لکه ایا یوم مطلتکم دینکم واتمونتو علیکم نیامتی وربیتو لکم الاسلامتی ندا پا سر عرطات که نازل دی مکم معظم که او صورتی مایده طول مدنی دی ندا پروانی لبی چرا حجرت نمک ارستو بی ارده که نازل او دا حجرت انچه مخی اغمکی دی ارده که نازلی کپا سفر که بی کپا ارده که بی خواب او باز غلماء وی چه مکی دیتو بی چه پا مکم معظم که نو آغ سورت دی دی سے او سوا سته رالا کے واسطه نشتا دچ په سفر کې کنه نازل دي تبوک کې کوم نازل دي لکه تبوک کې آیاتونه راغلي دي کنه دي نازل دي ته حجۃ الوداع کې نازل دي او په دوران هجرت کې نازل دي نه مکی جوړه مده لې واسه تراله کنه কাজী بیزوی شی بیچو سوا سته رالا او جلالدین شیطان بیچو سوا سته رالا او باجی ویچو سو مدنی دیته وی ا مکی دیته وی چاګه کې اختهږي خطاب اهل مکه او سره پیایو حنناس او مدنی دیته وی چاګه کې خطاب د اهل مدینه سره پیایو الی الذين امنو خوښونه بیا خصوصيات رسولان ځان په خپل ځای کې ویل کیږي کله کله کولې کوي مكنه دی ردی اتوک دی او نو بیا دا اړ یو سره د یا لکن علاماته چې د سورته مکی آیاتونه لندي او د سورته مدنی آیاتونه وغدي آیاتونه وغديږي او مشکلات پکې او, او, او احکام بل بل علاماته ده په دې چې احکام په درجه کې نشته سورته مکی کې احکام نه کرای دین وسانیا وبالعرض او په مدنی کې احکام به اولن وبذاته ککل پکې بل خبر راشي نه اوسانیا وبالعرض دي مینه خو په دې منطق او نو له دا ردیوجنا د قشه دي داخه کې دي پمټي کې ورور ما تبي ترکوا مكي کې سدي بيان د اسبات توحيد اسبات تر رسالت ما تبي ترکوا اسبات د توحيد اسبات تر رسالت چا چاد باور ومنل داغه د بار بشارت چا چونو نه تابي سره خبره خبره کوي ا کنو رضا دي نو ولم ودي ذاتي کسانين و بل عرس عرب ک راځینو پروهمه کا واخ واغه سانیر نو بلارض دی هغه مدنی کی صدی داسلو خبره په مدنی کی دی چی دی او ددین اصل بیان الاحکام انځم خبره پکې بیان د احکام دی او چې محبب چې دران سړي نه دی هغه بیان کی نو د خصوصیات یې دا ته مو ویجی دا ما بیان پرخه من له حاضر دی وجنا دقم مدنی او مکی دا په مابین د مدنی او د مکی کې راید و خشالا قدام و شواقم بدین مرحس تو آیات کے اوچھا آیات سے دھوئی تاریف تا سورت کے اوچھا سورت سے دا آیات مانا دا آیات دھوئی آیات پا لغت کیا علامی دھوئی آیات پا لغت کی علامی دھوئی اور پا اسطلاح کی توائی پتم من کلمات القرآن لہا اولو و آخرو دا آيات معناه یاده. ضا ايت تم من کلمات القران لها اوله واخره. دا دايته ايت دا ضد دا کلمات القران زمنا چې او اخر وی. دا معنا لغوی دا یاده. پېچې کنا آیات معنیش وې او خبري. چه صورت که دا وو اصلی شي نو مانا ربحط ده صورت او دا صور البلد نده دا منتق کتابونو که چراگلی چه وو اصلی شی که نا نو بلد صور او نصور دو مانو سر راگلی دی ربحط تاوی او آغا دیوان تاوی چه پخار باندی حاته کلی دوالا خبر ساده کی دی پا پس قرآن ساده کی دی ولی. صورت مبارک او رچی او شان دې کنه دي سب, سبب در رفع قاری دې کنه دي او دا څنګه چې کوم دین او کې کس دې یا هاته چې کوم دې پښکا موکری کنی کړه کدا اس بار توحید او شان تو تخفیف او بشارت او په دې باندې مشتمل دي او دا قرآنی پایتونو باندې شت... وحی راغونکي کنه کن. مشتمل پیاوتونه کن. مشتمل په ازو و کنه نه ټول باندې او باسه و چې نه پس سورتن کې دا اس دا ووچ دي اصلي نه دي بدل له حمزه کې دي سورتن پس اور دا دا او بقیتو شی بازو شی او سورتو بازو القران کوم قران دی کې سورت بازو القران دی او په شریعت کې یو قران دا سورت ساتوي صورت <تصح> پاک شریعت کے ستوئی جی رادی جی قرآن يشتمل على آئین زی فاتحة وخاتمت وطلحا ثلاث آیات قذافر اتقان في علوم القرآن پر شمعن السلام قدموكي هو أخمة خبر فاتده وعلوم القرآن دا فينزوه <تصفيق> علم الاحكام يو فا فينزو علومكي علم الاحكام دي دوهم فا فينزو علومكي علم العقاعد دي دریم علم التسکیر بی آلائ اللہ دے علم التسکیر بی آلائ اللہ دائی لم دے پاک پخفل و نعمت مور گئی صلو رم علم التسکیر ایایام اللہ سمانہ وذکرہم اور نصیب کرا دی به ایام اللہ مصالح سلام ته خدای ته کوئی وذکرہم به ایام اللہ علم التذکیر به ایام اللہ یعنی اغه عجبه نشی په کلهومت متوکل شوی نه دای التذکیر ایام اللہ دی فیزم چدی علم التسکیر بما بعد الموت علم التسکیر بما بعد الموت چما بعد دم اتنا عالم برزخ تی او عالم اخیرت تی پا دیکی با سکی گی سکی صدا نو علم التسکیر بما بعد الموت دا فیزو علوم چدی دا, دا قرآن عزیم فیزو علوم تی <تصفيق> بعوامج علم لأحكام علم لقائد لا أحكام مطلقا علم لقائد علم التسكير بألاء الله علم التسكير بأيام الله علم التسكير بما بعد الموت دا في ذكرون القرآن الجيم دي دي بدل في خیالتا ای غالا دا دینا وچتو بلا خبرات و مقدمکی مخاتبین لقرآن یزیم بی الرد اعتباراتو بی خبر ادجی مخاتبین لقرآن یزیم الرد سلو پی رکتی وقرآن یزیم هو مخاطبینو در رد پا ایتباع صرا صلو پی رقجی مشرکان منافقان یهود او نسوارا در پی رقی قربعاد و اللوی نو داچه دینسو مخاطبین در قرآن ازین بیتبار رد نو پلا یارد ما یارد دیبانه ما شو مبین درد پر ایتباع بانده سلور پر رکتی مشرکات دی مشرکین چی دییا مشرکون سگر اسم پاعل دا دا جمعی سگر دا دا مشرک او مشرک سگر اسم پاعل دا دا اشراکنا او اشراک دا شرک نا دا شرک ستوی على زانت توی شرک بانا سلو رکح جمع تاستو خبرو کڑا چیرات مخاطبین درد پر اتبار سلول پر اتبار سلول پر اتبار سلول اول نیت رقب پا کسو گو تی مشرکین جمع مشرک تاو مشرک سلول اسم پاہل دا با بے پا دی اشراک نا دی او اشراک شرک نا دی مادا دا اشراک شرک دی او شرک ست جانو غیر اللہ شریکن لہو فی ذاتِهِ الكریمہ اور فی من صفاتِهِ المختصہ او في فی فیل من افعالِهِ المختصہ داشت دیجئے دادا شرک مانا دا پختوں کے چا الله اللہ صلیو بردئی شرک تا خدای سر انسان دا ولگی دا او غیر الله اگر خدای سر شرک اگر ذات کی یا پا صفات و مختصو یا پا افعان ل مختصو کی دا دی توحید پا دریا کسمانی اگر شرک پا مقابلہ کی توحید نرتبه یو چرته معنا ما د نم خدلوه توحید شرکایت په حشکه کې کړی دي چې توحید په واقع کې استقلال دی واجب توحد بلا مون به نو توحید په دغه قسم دی توحید په ذات دی